A'udhu billahi min ashshataman rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Të gjitha falënderimet më të plota janë vetëm për Zotin ton Allahun xhella xjalaluhu. Për shndojtë të mushira, beqatia e Zotit, të gjitha të grumbulluara tek më i miri i njerëzimit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i njerëzimit, më i zgjedhur i Zotit te barekatu te ala dhe mbi shokët e ti besnikë dhe mbi familën ti të, të ndërshme, mbi gratët e ti të, të patshta dhe mbi gjithë muslimanët anë e kambotës të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmatlimi, lejën e Zoti Gjellë Gjellë Luhu dhe të vazhdojnë në zingjirin e ligjaratave dhe derseve tona mbi shpjegimin e lidhjes në mes besimit dhe tërbijes dhe edukatas.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 Ata që ka i ka besu Allahu Tebareke Vë Teala Kemi thonë se besimi Dhe tërbija ndahat në tri kategori Tërbija me Zotin Tërbija me Pengamberin Salallahu aleyhi ve sellem Dhe tërbija me njerëzit Dhe kemi thonë se njerëzit nuk janë kategori E njëtë Ka të, të daluar Prej tëre i pari i cili meriton Respekt dhe duhet më ka një kujdeshëm është prindi Dhe këta prind nuk janë të njëtë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 Pastaj kemi vazhduar me raportet e tjera dhe edukatat e tjera derisa kemi ardh tek ajo temë që s'ndaj diskutojna sot, do ajo është Edebi i Hoxhës, me Edebin Karzhi Hoxhës. Pra, folëm para disa lexaratave, Edebin xhami dhe jashtë xhamie. Pastaj pas pasi dhim xhami, kush meriton respekt më shumë ti? Dhe të autorët kanë thënë, i pari njerëj, i cili meriton që të kemi raport ndaj tij më të mirë, me raport që shikoi hije besimtarit, është Hoxha. Dhe para se me folke të tem, neve prezantum vlerën e dijes dhe Hoxhës që kur ti prezantojm pikat e raportit, mos na duken të çuditshme, po t'jen të jenë të kuptushme nga se thamë se Zotë i onë Gjellegjellu ju ka thanë shumë lerë. Andaj sot me lejnë e Zotë i Gjellegjellu ju do t'i përmenjë mi pikat si duhet me usilë me, me hojgjën tanë, me mësuesin tanë. Para se mi përmenjë pikat, duhet të sësharohem i se. Ketë këto pika që i kam përmenjë ulemat e vjetër, ulemat e sahabeve, tabinve, tabitabinve, nuk e kanë pasë për qëllim se ogja është i shenjtë. Asniherë. Ata i kanë përmenjë këto pika që shështu duhet musilme me mësusin tanë, me ogjën tanë. Po kur se kanë pasë për qëllim, saja jo për nga mberë. Asniherë. Pra, ta kemi parasysh gjithmonë. Gjithmonë, qdo pikë që do të përmenjëmi, kështu duhet, kështu duhet musilme ogjën, mos të kuptojmë se po e trajtojmë një të shenjtë. Por mos shënëtëria nuk i gjunë poshtë këto. Mos shënëtëria nuk i gjunë poshtë këto. Anda i nga thamë se pengamberi së sëllëm është i dalun. Me jakëti lafin ati dhe lë prejfeje. Mi thonë ati jo, të mirë e ki, une pak më mirë se ti dhe lë prejfeje. Mi thonë, pengamberi së sëllëm në prezencën e ti. Po, po, mi thonë, Amma me ngrit zonin për me ta Shkojnë punët Edhe mi apranumi thonë Po, mirë po me bërtit Shkojnë punë zotin aruj Andaj Allah u gjellë u ala tha Mos i ngrit një zonat e juve mbi pengamberin Salallahu alaihi wasallam Andaj, ajo është i veçant Ajo është i veçant Ndërsa hoxha Nuk e ka gradën e pengamberit Po për shkak se të mësën për pengamberin Të kalë zonë për pengamberin e ka mora të qka e ka e ka lonë për nga mberi se selim si trashëgimi atëherë si ndërmjetët si kësaj rrugë Zotë i ongjellivare e ka donë disa, disa etika dhe disa raportet e cilat besimtari duhet i ketë parasyshë Andaj, të jemi të, të qartë se nuk e kemi përqëllim shëntrimin dhe paga bëshëmërien nga se në emër të paga bëshëmëris dhe të mos shëntrimin do njerë shkejlën gjëratë Por njerzit pashë harqan punësi, pa po gabon, gabon. Pastaj kjo fillon dhe i rritet doza dhe vadi tet kjo kjo retorik dhe fillojnë njerzit me me i zbrit gërorat nga niveli vet. A gabon, po gabon. A asja çollon, si po asja si çollon. Edhe fillojnë njerzit me mor këta me sen të lejt. Andaj Ibnul Jamaa Muhammad Ibn Ibrahim al-Kannan Allah e më shirof në këtë libër të sënë e ka tituluë në bëjë edepët dhe raportit të sënduë të këtë njëriju në ilm dhe në dhije ka thënë «Fi adabihi ma ashejkihi wa kuduatihi wa ma jëgjibu alejhi min adhimi hormetihi» Kaptinën e ka tituluë kështo Edepi me hojën e vetë dhe ata të sënë e ka model Irnek dhe qka ka përrej hirmetit të madhë ndaj hojës e ti hërë me përdorët në popullë dhe jë është për qëllim respekti dhe digniteti qka qka e këzonaj në, në shëshri këtu ka thënë shekhihi vë kuduete hoqa i vetë dhe dhe cili dhe modeli i ti prej këtu kuptojnë një veselë nuk mundë dë shkejtë më i pasa gjallarë andaj djetarët e ka nda Se këto pika të edhe vetë çka do të përmend mi, s'mundosh me këtej mi bë. Nuk mundosh me këtej mi bë. Po cilin? Çatçka e ke zgjedhë me ndjek, me nguh, me, me amorfet fan, me amorf fjalën, më mësut e aj. Nuk mundet tash për shemb, ku ti dëgjojm këto raporte po roxhallart, njanit ndalet ja rrug thot, a e dit ti se ndajojë çështë kështu, ulu këtu tash, nuk shkon kështu. Nuk e kanë posa drejtator këto për çellim. Po për qëllim, shë i khihi ju e kudu e ti. Qatë shë e ki morë për hoxhë dhe e ki i model. Mora me pas di kanë model. Pa tjetër, do mos doshmërisht, kër të pyjtë është kampenjik, që ta, përdryshe, njeri ju nuk gudzon me shpik, nuk gudzon me fabriku, nuk gudzon me thonë se unë e vetë, unë e vetë i di sejnët, unë e vetë i këmsu sejnët. Jo, kështu, nuk, nuk ka në metë, kështu s'ka në metë. Kanë mri ulema lartë. Kanë mri ulema lartë. Dhe kër janë pytë se kanë ndjekë e ka përmendë hoxën e vetë. Edhe ulemate këtër me dhebeve që toka i ka mush me, me, me pasus, nuk e villu nga i buhanifja, i më maliku, i më më shafiju, i më mahmedi, këto i kanë hoxën e lartë e vetë. Dhe kur pytën këta kanë e kjo është dhe që Qekaj në, o, oh, kitja të qeku në. Do më dhënë, e kanë në pas di kanë imam. Andaj kanë thënë, rru ju, mos të kesh imam. Rrua ju, mos të kesh imam. Nësa neve se sot themi, ata kanë thënë, rrua ju, mos të kesh imam. Në thëjnë, rrua ju, mos të jetë interneti imami jëtë. Kër të nalët bateria, shko në imami. Kër të nalët rrima, shko imami. Ska mundësi. Imami e të në me ti, të mësën, të jep edheb, të jep urtësi, të jep Quran, të jep sunnet, të mësën rrugën e për nga mbejrit, sallallahu alaihi wasallam. Këtën e l-ewëll, raporti dhe edhebi par, me hojën dhe kërqi, mësusit, të cilin e kësë gjithë për model, enëhu jenë bëgjilët talibi, enju qaddimën nëdhara, vë jështë të khirë allahë, vë jështë të men jëkëdhu l-ilmë anë. Kë Kërkusi i fesë, i dijesë, i, i, i sonetit pengamberi së sellem Ka dhanë duhet e një qëtë dhimën në nadarë Më këshirë mirë Nihëherë më këshirë mirë O jesë të khirë Allah Ha gjithë mon ulematë, mon e menë Kjo është regull të ulematë Ta jepë se bepin dhe thadluta Allah E merë se bepin dhe i lutësh Allah E merë se bepin dhe i lutësh Allah Shka mi lutë Allahot për e morë sebejpin Allah i ka cëktu sebejpat Po të ka kap etja Apo Qa me thona që i durët Jo pje uj që Pje uj Bismillah pje uj Jam i uritur Qe bukon A Kur dujsh dikujt qe bukon Mevojat janë me sebejpe Shka mund qit lutë Allahot Pje jo, uj mësane Ban bismillah dhe thuj Alhamdulillah Për këta që të ka thon Allah u gjela dhe lutë Allahot Për të fërnizu prap dhe më do më miraja. Kjo të thosë ende, duhet më bë pastë qarta. Prandaj, shikon mirë dhe lut Allahun. Për çka? Fi me yakhudhul ilm, te kush do më morë elmin. Wi yaktasibu hasanal akhlaq wal adab min. Për ikujt ka më morë tërbiën dhe për ikuj do ta marr edepin. Për njeriu kur ta zëh di kanë hozh, do të më bësi të katër ose ka mundësi mu bo mjerim ka mundësi mu bo mjerim të ndaj të parët kanë thanë këshirë një mirë pikujë mirë një diën sepse dija është fe e feja ka përgjëtësi i gjenem ose gjenet o t'i dhu qa, se me ngarkupe be këtë muabet një fetë fa një fetë fa edha një dit për e ditë qokve të pengam vejës e sellem këni dë gjurë astit dë gjithë u bo gjunup kështë e plagë Plak për luftës. Dhe i tha shokve të vetë, vet, a ka në lecim, a di një diqka, se me, me e përdor ujin e ftof këtu, mujmë muj me pas pas oja. Ata tha, s'ka gjunubi lahot. Këshirë një diqka, gjunubi lahot. Edhe u lajtë, edhe vdëqë. Dhe jale emru më mbe për nga mberi, së zëllëm. Ha? Tha, të te luhu, ata e kanë vra. Ata se kanë vra realishtë. Qishe vrat njëri kështot, që, qëko e ki ujnë, një asë ka, Allah, të pa tjetër me... Ka të luvë, ka të lehu më Allah, Zotë i vroftë. Pse valë? Se ti dukët kur gjahajot, qëko e ki ujnë, mirë po të Zotë i kushtonë. Edhe pësa i ka pas me dekë, kadera ka pas që ati, edhe të jemun me pasmorë kishë vdekë. Mirë po, nuk i këmërgjëtsia këtire që i ka ndanë, fetëfarë. Adhe besoni dhe njëri ju duhet të jetë shumë, shumë si qelë në zxedhe në hoqës të tina. Ua liekun, in em këna mimmen kemullet ehlijetu. Dhe leta lype ataj cili është i plotë në hoqëllëk. Ua të haqqa katë shefe katë to. Dhe ja do të mirëm. Pra leta gjeni hoqë, qka thotë këma do të mirëm. Nuk ma jepë ditë qka, qëllimishtë nga se e përmenë në mbogja gabon, po këtë gabon e së të kachu gabim, pësaj për po të me të shkatru, jo, po ajo ja ka uqë, mirë po të e ndjenë, se kësë më do të keqenë, si të veti, këtë mundet me gabon, po këtë maksimum më do me dhanë, që kur të më dhoje banja që shto, këtë për të shashto më konë ma e mira, ua dhaharat mëru, dhe të kjetë burni, dhe të kjetë burni, nga se për burria se ndë të liga, pro duhet të jetë i burë dhe burëria të sahabot është përmend në kontekstin e edhe moralit që jetë i moral shumë nga sa Allahu Gjellë Gjellë në surën Jusuf që ka ka të zupër Jusufin burëri Jusufi u provoku për e një gruje dhe nuk ranta u burgoz veç më smeranta Allahu Gjellë kërë e ka përfundu këtë njërë që ka thonë Kër e ka përfundu në gjarin e Jusufit, ka thonë Në parateje o Muhammed s'kena dërgupe nga mërëve të se burra Si kush, që e si Jusufit Kanë thonë djetarët, kërejt janë kanë si Jusufit Po Jusufit e kemi, kemi shkoqitë si në gjarin për me të adhanë ti model edhe muslimanve Se që shtu, rrihet burri Pra burria, ka shumë kuptime Ka shumë kuptime Po prek borriçka e përmenin muru ë është morali. Është edhe morali. Urifat iffatu dhe të jetë i njohur për njëri i cili nuk e prek të ndalumën. Në vëllall vallaqed i di shumë ta. Nuk ka, nuk du, nuk duhet të më kanë oxha kështu si besohet kthi. Të mund jo. Është plotsua iffatu mbrojtja pro janë njerëz të sigurt nga nga saj kë nuk banë gjëratë liga dhe të fliqora va kene ahse në te alimen va edhe të fëgjimen pasaj nëse ka mundësi i thotë me e gjithë edhe që jale të son kuptimin nëse ka o gjallarë do shta takvali janë të dit do shta janë të devaqëm të dit, të dit i kanë dijen të dit po diko ishtë thotë të unë që ke të gjuhë e marrëvesh ke të jetërën se marrë ke kë kërë ma së qarën mirë ke kë dhe ke mirë e së qarënë Ose të një ditë na shoroj, një mesele. Mirballot çelunë me këtë semorrash, këtë tjetrin e kupton. Dhe kjo ka ndodhur në histori. Kjo ka ndodhur në histori. Ka këtë hojë një ditën mesela, Sheikhu Islamiu Taymija se morrin vesh njerëzit. Esh nuk e morrin vesh. Shumë vështirë morrin vesh. Ibon Qayimin të gjithë e morrin vesh. Është i lehtë. Derisa thuhet se Ibn Qayyim el-Jauziya është ngrit me thjeshtëzimin e elmit të Ibn Taymijes. Pra ja ka dhënë njerëzën më të lehtë. Dhe kjo është kudrat e Zotit. Allah u diku qajab me shpegu mirë po ketërit e mangëson wa la jargabu talibu fiziatit il ilmi ma naksin fi warrin audinin ademi khulukin gjemilin fa mbaadhi salafi hadhe ilmu dinun fa nduru ammen të këthu në dinakum thë dhe nëse e ka ilmin dhe e ka feje atër nuk duhet që me e largun nga marja dijes nëse ka dëni nukës në lukë nuk është nuk është i ploti përsosur në devët shmëri ha, nuk është i ma mahmedaj as nuk është e bua nife nuk është mos lip kategorit fshtira të rana që kanë mëri shumë lartë që me më mërë nëse ka pak në kësan lëkë në devët shmëri apo nuk e ka pashatë hulukin në gjemil e ka si edhe ndoshtë a jot niveleve e bu urejra nuk është aj Mirë po, ka në kësën lëke, ka mangësi, në një nërvëzohet, në njërë, shëtësohet, në njërë, nuk të banë qefin tijë. Mirë po, nuk, nuk, nuk në nënkupton me elam, hoxën dhe me mërë, mos me mërë fejën prej ti. Wal jahë dherë minët të qaj u dibil me shhurine vë të rkil akhdi anil khamilin. Dhe le të ketë kujdesë kur të zhe dhe hoxën, mos të fokusohet të ato shka ju kamëri nami madhë. Si më s'ketë dalë në televiz Në të si më shiron. Si mos t'anjofin këtë donjojë unë nuk e marr. Nuk mundot. A disa oxha e sa alimi janë në proteste të Arabë nuk kanë emër, zot. S'kan emër. Jo, çështëu, nuk kanë emër. Disa janë të shtypur. Shtetet e Arabë janë të mbushura me ulema, me dietar. Dhe atyre nuk i humb vlera dhe ajo xhirmete se i kam shënjë. Jo. Po ata e kanë dijen. E kanë xhuluk e kanë tërbiën e kanë feja ose janë njofshëm andaj do doja ruju mos shjeveç të dal të dal hapta ze këtë donjaja nje jo po letjet çel ko kushte të blocume faqad ad al gazali we ghayruhu thalik min al kibr ala al ilm we ja'luhu ayn al hamaka the shum predietarve dhe gazaliu that e ka përmend tekstualisht se ai i cili thot unë e marr veç ato shka janë njofin gë donjaja thëtë kjo ahmak lëk më njëtë rashësi. Nuk mësona i shka do mukon o gjajtina e ka mushkit dë njojnë me, me famë. Pasta i thotë leta logarit i njëranësën sikur i kja nga luani. Leta logarit i njëranësën pa dijen sikur i kja nga luani.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 tipoku ritoiq e dikush thot çojatje hense pshton ai thon ja ti pitis e marrune e po prit lohen prit lohen ose pitis e marr pro njeriu kurosh puna me pshtua kurosh puna me pshtua prej zjarrit dhe jenemi edhe dikush thot ççë që shtu mos u ban me një madh dhe me than pitis e marrune amara desa është punë shpotimi dhe largimin nga ignoranca pasaj thot waliet shtehit ala enjekune shekhu mimmen lehu ala ulumi shërrijeti tamamut tilarin pasta i thërë letë ketë kujdes që gjatë zxedhjes letë asxedhje njëri cili e një pësheriatin mirë e një pësheriatin mirë që më dhënë një pësheriatin mirë shko në vetë, e vetë dyherë, e vetë treherë ësë ta se di, ësë ta se di ësë ta se di edhe që ta se di e qka dhe dhe pësheriatit do më dhënë letë jetë njëri cili është blots është plëcu në ilmë, e din Kur'anën, e din Sunnetin, këti di për qëta se di, këti qëta të... se di. Atare nuk mund është me mërë këta model. Nga se, mozdia e te e përt, argumentonë se nuk është hoqë. Argumentonë se nuk është hoqë. Ti nëse ki që fa ta me po hoqëja, me sejle tjetër, me inikëci me po po, mirë po hoqëja, i ka si fatët, e vetë e kemi përmendër ligerata të veçantat, qëka dhe ajë, ajë dhëtë mi di qëta, qëta, qëta. Nëse nuk i di dhe ka mangës, gjithë do kush ka mangësi. Por, nëse shumitën nuk i di, qishë mbështetësh? Nuk i mbështetje. Ame duhet dhe të letaket të njohër shëriatin dhe që ka të boje me shëriatin. Thot, walehu ma amen ju tha ku bihi min mëshejhi asrihi, kethra tu bahtin vë tulli shtima. Thot, letë djetë që është i njohër të kë njërzit, se ki le zonë shumë duhet ata që ka ti mëson vrejti duhet më kanë i njohër shiko, Zotë i ongjëllë gjeval nuk banë zullon ti qka do ba, me ba së ne banë me të njohë njërzë me diçka qka Zotës ta ka than që për ditë zaba deri në kësham thuju për ditë njërzë unë jam doktor unë jam doktor unë jam doktor për vetë se kanë me kesh njërzë me ti kur gjok anë dhe do gja letjet i njohër Në t'i dalë e zani, a këta Allah o e banë, ki le gjanë, ki mësën. Do më tonë, me tjetë i njofëshëm të njërzit se ki mësën. Jo me fështivës, po po ki mësën. A ma ti, e digja e sashtë imësimit, po, ki qefë më konë imësimit, a ma ki qefë dhe hanështë ka dalim. A dhe le tjetë për atyreve që ka thojnë, ki është zbarë të le gju, është lotë të le gju, e kështë të më ra. Në rrimë një Pran Ebu Anifës disa fëmi Edhe ati pa dol nami Edhe do fëmi thëjnë, i thëjnë Qe ki hëgjë shka falër gjatë natën? Edhe me ta ishte në zonësive të Ebu Jusufi Shka tha? Tha vëllahi prej sonte Deri sa të shkojtë Allah Une për natë kam u falër gjatë natën Në zonësive dhe për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë ta se s'du me m'dal emri me diqka shka se baj ha, ha pas ka dal emri se si në farë në gjithë natën nës... nuk farë në gjithë natën pra une flenu, shmu i pa flet ta po prej sonte nuk do t'alan amazin e natës gjatë ko pse, nëse njësë pas kanë pra, ose banu qështu qish po dojnë me t'njof njërzit ose thuju s'janë qa i shka pëm njëfli njënën, du është me me e zhjet pas thaj Ka përmejnë Nogja edhe prej argumenteve të tjera se si me edaluë, ne edhe kemi së qarruë në mënitët detaljshme se si duhet me kanë Nogja i përgëditur në shkensat e shëriatër. E debi i dytë të se në ka përmejnë me Nogja në është e njenka dhe lishejhi hi fi umori. Dutë më nënështru Nogjës në qështjet e ti. E ti, ta ti, jëtë Nogjës. Umori hi në të Të nëzansit, kërkusit, dijes dhe gjematliu Pra gjematliu duhet mi u bindë hoqës Duhet me ngu hoqë Duhet me ngu dijetarën Qatash ka e ka zgjedh me ngua Qatash ka e ka plotësu e kërkesën Dhe e ka lutë Allah unë ozot a, a muj me mor fejtë e ki Nëse e ka dalë që duhet me mor I ka si fatër që duhet me mor Atëher duhet me ngua Dhe jo mi u bo hoqë Pasaj thot La e khërugju arra i hiu e të të biri Mos del nga mendimi ti dhe Udëzimi ti Por kaumon sin di kush me pasni mendim. Jo drishës e hoxha, e ka marr punë hoxhës tjetër. Me selet që ka mundësi me pas mendime. Por në esencë atë çka e ka model duhet më ngua. Nëse shto Allahu جللله ka bë, pran, bal yakunu ma'ahu kal marid ma'a at-tabib al-mahir. Ka thënë, "Le ta ket raportin me hoxhën si i smuti me doktorin." Ha, njeriu kush ka të doktorë, çe? A e hakikat, çe? që i të dorën, që heke, këmishën, që këthao për masë, për masë kryen, që i tërma, tërma, që i legohën, që i legohën kujtë është ti, këtë shkopë ti shuji, unë jam doktorin a, a, a ki mundësimi, i thanë doktorin qëtu? pra, së mujët ka të tiru me thanaj këthao kështu, këthao kështu preqështu, majë qështu mës mërë frimë, mërë frimë dhe ti thukit normal akja, doktor ashtu Ha, nuk i thuj, që ka o të borë, sa shkime mua. Manzere këmishën, u qela, ja, yeah, ja, yeah. ja. Kërrejt, nga se dhote, fëlljekun ma'hu ke lmerit, si smuti me, me tëbibin, me mjekon. Fe ju shawiruhu fi ma e kësiduhu, wa je te harra ridhahu fi ma ja temiduhu, ka dhëllet ketë kujdes, që të këshillot për punët, që ka i bojnë kajrë. E dhëtë, qështë duhet, a duhet qështu, a duhet ashtu. E sa e ti njohurit e tij dhe ta ket kujdes thot ridan rizallohun e oxhës do nuk vjen me tallaut xelovana por nëse e nervozon imi ikun çamuret me bë. Mos paqti mos më çoru. Mos paqti, nëse ai është i dinjitoz me me me, me, me takvalloh mos më çoru. Mos shumti me ti dhon gabim. Me ti dhon gabim me nikcia. Edhe nikseoret edhe hapat ato kan pasoja zoti na ruajt. Andaj dhëtë, letë ketë kujdesë me ta. Wa ju baligu fi hurmeti. Dhe letë jetë që nëshkon në skajtër rëspektit me ta. Wa jetë a karrabu ilë Allahi bi khidmeti. Letë afrohet të Allahot i zbojhë i zmeta tina. Wa ja'lemu enë dhullëhu li shekhi i izz. Letë a dhije se me ju bindë hojës është kërë nari. Wa khudu'ahu lehu fakhrun dhe me u kanë i bindër ndajti dhe i në nështrum është vë wa të wadu'hu lëhu rifa, dhe kur është i thjesht me hoxën, e kanë ngritë vëtë vetëm. Imam Shafiju, kur e kanë qërtu, se pësë të rrimë me hoxëllartë, ka shumë modest, të ukonë hoxën dhe zërë. Të ukonë hoxë, Imam Shafiju, kanë ejtë lartë me, në edepë me hoxëllartë të vetë. Dhe kur është qërtu për këtë mesele, ka thurë po e zi. Ka thonë, u hinu le hum nefsi, fe hum ju krimune ha. Ka thonu në peth, jeshtë zoj vetën para tëne, e ato për ma ngritin lartë, u len të kru me në nëfsu leti la tu hinu ha. Sën kime ngrit një shpirt nëse se ullet ha. Sën ngrit tëtë një njëri, nëse nuk ullet para ti që du të muull. U e khadheb në abbasin, ma gjelaletihi, u e bejtihi, u e mërtëbetihi. Thët, shikoj e bëni abbasin, jali në agjes për nga mber Me gjithë gjelëlen, madhërin që ka pas Vëbejti hi Dhe shpine vet Qa shpine vet? Pre shpies pengamberi së sëllem Ali bejt, ehlu bejt Pre, pre familjes pengamberi Gjali ajës Abbas i djali ajës Muhammed a.s. I madh Familiar i pengamberi së sëllem Dhe farë pozitë ka pas Se ka bo duha për pengamberi së sëllem për ta Thot, je, khudu birikabi zejt ibnithabit i dhe l-ansari Thot, kur ectë të zejt ibnithabit l-ansari Me devën e vetë Kje e man të devën dhe Ja ban të hismet devën Dhe ka ectë e man të zejtin Dhe kur i thosht të zejti O, oh, djali abbasit Familiarit për nga bërës sëllem Mosë ti e majmad se une Ti e majmad, ma Ina barabar në islam Barabardë në sahabi Amo ti e i familjes, unës jam i familjes Qka tha? Ha këdha umirna en nefalebi ulemaina Qishtuna ju bojna i zmetu gjallarve dhe ulemave ton Dhe thot Dhe shiko ibnja basin se si që ndronë të në pluhurin e shkretë të tirës Dhe në pluhurin edhe në nëzëcijen e Gadiqët arabik Tek sahabët e vjetër duke kërku ilmin Adullaj Bni Abasi, shonë dhe të prajët e sahabëve të mdoj, dhe për e edepit nuk trokis të ndërë, sa ta dilëshin për atë familjarin e penga mesës. Mirë po qka e prit të kur delaj për punë të veta, a mungë në shpërnë kallë të këtë i shka. Dhe i sa shumë sahabëve i thoshin, oj Bni Abasi, po përse së trokite kisha dalë? Jo, kur dilështi. Kur dilështi që ata runët veti. Në qikoj Bni Abasi me me o gjalarët e pra sahabe ka thane buhamit la yunalu al ilm illa bit tawadu wa ilqa al sam' nuk arri hadia vetem se me thersi dhe do dgjim te vëmendje me dgjumir ande allahu xhelalu ka voshart te kuptimit kuranit me yulqi al sam' wa huwa shahid kush ngon me vëmendje dhe zemren e ka perpara zemren e ka perpara و ومهما اشار اليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدا رايه فخطا مرشده ان فاء له من صواب في نفسه صد ده kur ti thoja hoja mso chto mso ndrişe se ajo cka jap hoja mso sh ma mir sa cka banon gat për veti që është debi çka kam mënd di atoll wa qad nabaha allah taala ala dhalika fi qissati musa Wall Khadir alayhi msallatu wassalam. Do Allahu jelleh ona kamsua se si lidh njeriu me Ohxhen me ndërmjet pejgamberit Musa dhe Khadirit. Pejgamberi Musa dhe Khadirit. Çai qan Khadir. Vazhervëç para mendonë skenën. Musa ulul azm. Pas pejgamberëve zgjedhur. Prej pejgamberëve me mës shumë umat më Muhammedi sallallahu alaihi wasallam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 Kjo është e madhe Ibn Kajim i dhëtë kjo mjaftan Ka folë më Allah unë direk Direk ka folë më Allah unë gjelle Gjelle gjelalu Dhe ka shku të khadiri me murail Dhe të këshumica e ulemave Ka polemik mes qështjës e khadirit A ka qenë pengamber apo jo A ka qenë pengamber apo jo Qëka i ka thonë Qiko kush kujtë po i thotë Mirë po raportin e ka respektu Raportin e ka respektu Musës për i thotë, këtë të pozitët Për i thotë Musës Dhe zra e dini Musës sa e ka trajtu Thotë i bënkajim e lëgjohëzije Nuk ka bo durim Allahu me një pengamërë që i shka bo me Musën bo Allah, Nuk e ka toreru Allahu një pengamërë që i shka bo me Musën Ka vro njeri I kam shu njerit, ngrusht Ka vdek Këtë të zotë falma, ta fala E ka e ka gjujt te vratin per inervozes. E ka thit te vratin. Alqa. I ka gjujt plokat per inervozes, kur i ka po te adhuro viçin. Edhe i ka thon o Zot falmose u, u hidhror, ka thon ta falm. O Musa nuk nuk, nuk para mendohet se ka trojtu Allahu xhel xhelalul. Ka than o Zotun e potutna me sku ti Firauni. Ka than edhe une po vi me tie. In ma'akum auna ya Muyufa. Nuk ka i bon kajimi ka përsta veçan të trajtimit të, të pejgamberit thot skumpan Kur'an në histori çuçi ka trajtuar Allahu dhe lula Musa ne salatu vesselam. Ngase i ka thën inistafaytuke li nafsi të kum zëd për veti. Allahu e ka zëd për veti. Megjithse Muamined salamu osh belar. Këtë të zëhet vëllazër kur shkojnë te çështja me musut e dikush shikosh çka i thot. Hadiri i thot inka lam tastati ma yasbra. Ti s'u mba s'u mba mua. Ti s'u mba sabër, me muën. Hedha me uluvi kadri Musa. Me gjithë kadri në Musës, Kadir i ka thënë, ti zdurën. Kush zdurën? Kush nuk durën? Musa? Po, nuk durën. Dhe s'ka duru. Nuk ka duru. Dhe pastaj, me ma e madhe se kjo të të hoqa, nuk është kjo që i ka thënë, s'ki me duru. Me ma e madhe se kjo i ka thënë, mosum fol hiqë, edhe mos vetë. I ka thënë Allahu në Qur'an në gjuhën e khadirit Fela tësëllni anë shëj'in Hatta u hditha lëka minhë dhikra Et ti si dhvish me muë E ka dhosh me shku me ta më mësuh Ka dhon si dhvish me muë Mosëm vëtë deri sa hundë të kalëzojtie Mosëm vëtë deri sa hundë të të lamëroj Kësëka argumentën dhe zërë Për raportin e madhë që e kanë basë me mësimin Et rejta Prej edhebëve En jëndhura bi ayni l-ijlal Wa ja'taqida fihi dë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 si dina që ademi e u kalëzan qka fa tina kim suneve të kim suket e morna dhe u në nështrun të atasha u bindet po fes gjudu lehu binis eqde iblis i thama akun toli es gjudali besherin khalëkte u tine u si bis eqde këtina se i ke kriju prej prej loqit andaj kjo është edep i qjellë dhe i tokës nuk është i tokës është i qjellë dhe dhe i tokës andaj duhet me shiku me syrin e madhrimit dhe duhet të më besuose është më i plotë se ti. Duhet të më besuose më është më i plot se ti. Se inna zalika aqrabu ila naf'ihi bihi se kështu mund të përfituosh më shumë ti. Nëse thotë unë boshgam begoj jo hoxha muri di më shumë se ajë, po, ha? A fiton këtë? Unë i di këtë meselë. Nuk psou këtë vëllai. Mësohet kur thush hoxha di më shumë se unë. Edhe çka e di na bashk, ai e di pak më pak më larg. Ai di pak më lar. Ibn Qajimi, thot, edhe me dit ma mirë se t aj, aj t'ka parapritu e dit para t'je. Andaj, kër e ka diskutu këtë muhabet për qështën e shekhu lë islamu të imijes, edhe diskuton se a didi qka, qka shekhu lë islamu të imijes e ka gabuhe, në mededh i Gjuselikin, thot, po. Po, thot, une, didi qka, qka i bëndë t'imija ka gabin. A ma thot, Kjo rruka shka unë e kumëri, ajma ka mundësu. Ajma ka mundësu, me ditë dhe unë qëta shka ajsë e di. Muna ajma ka dharë mu filimin, dhe unë e kumëri këto. Andaj, duhet njeri ju me shiku me mesyrim e madrimit. Dhe disa prej, se lefit, kur kanë shkuë të hojalarët me mësu, kanë thanë, Allahum nëstur, a i beshejkhi anni, vë la të dhë dhë barakët e ilmi hi anni. Kur kanë shkuë të hojalarët, kanë dhën sadaqat.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 Me nga meri sëse më ka thamë men se të ra Muslimen fi dunja, se të ra Allahu fi l'akhira Ka thamë kush emlon një musliman në këtë dunja Emlon në akhirat Allahu Po të e di di kushë se nga të boni gjuna Po Bo thupë emloni Allahu të emlon ditën e gjikimit Mësë me tashpalosh dhe njëtë që ka Veshti edhe Zoti edini Ta, ta, ta, tarun Zoti jonë të bareke Va të ala Tha t'imam Shafi'i'u këntu asfahu lërëkat bëjnë jedejë malikin safhan rafiqan hejbeten lëhu li alla jesma'a waqq'aha Tha t'imam Shafi'i'u këda lë e shfleto isha lë ibrën mëstanija imam Maliku këtë gjurë më ha ha, shkama është këtë gjurë vëzër këtë gjurë më është këtë shumë një një gjurë shumë e vogëllë Ka thanun e kadole largojsha mos tani Imam Malikun. Ka thanun lapsin gadal e gdhenca mos tani Imam Malikun. Ka than Rabiu ka than Rabiu ndonse Imam Malik e Imam Shafi'i tash shiko xhallar per te posht edhe perpjet edhe per posht i njejti e ded thot Rabiu pa sha Allah u invike mare me pi kur mu pike Kër ishe për para hoxha. Dhe i ke mare me pi ujë. Se i kisha për para hoxha. I ma me buanive ka thanë, në vjenë mare mu lutë për prinderit para hoxha larve. Me thënë, o, oh, Zotë, fali prindemi, para se me thanë, fali, dhe me shirojë hoxha larve. I ka thanë, pse? Ka thanë, se ato me kalzuhën. Se të këto dhëtë me lutë për këta. Ato me kalzuhën. Pro, a i sham ka kalzuhu, është ma meritor mu lutë për ta, se sa, këta për të cilët më ka thënë luto për këtë. Kjo është ajo çka e kanë pas parashisht imamët e e muslimanëve. Dhe mbi këtë meselë vëllazër ka shumë shumë shembuj. Mund al të kjo pik ka shumë shembuj, kau nuk i ka shtri ka shtëpia e Hoxhës. O vëllazër kjo ju duhet ndoshta juve i bërboj këto, të gjitha janë në libra të muslimanëve. Kaont të shtëpia vet, jo të shtëpia Hoxhës. Te shtëpia vet nuk i ka shtri kënd Sigur me pas për para hoqës e shpijën e ka për para Ka thonë njën mare Kjo e kon e debi shka ato i kanë rizot i onë të bareke Ve te halë Allah u në mundsof me pas e debin dhe siljet e tëre E katër të dhezër është e nja arifelehu haqqahu Vë la jenësëlehu fadlehu Ka thonë duhet më jadit hoqës haqin Dhe mësë më jarruhe mëritat Kale shu'be Ka, shu ka thonë shu'be Shu'be është muhadithi i cilë e ka e barë titullin emirul mu'minin e filhadith prisi besimtarve në hadith dhe ka po sahaba ka thanë kën të i dhe se mi të minë rëgjuli elhadith e kën të lehu abdem mahaji kër e kën ngupi dikujt një hadith jo dy, nja, një hadith pi pengamberi së sellem a kima ka kalzu ka thanë ju kën mba e shërptor dhe dhe sa u kën gjala sa u kën gjala jo në shërptori ati për një hadith tavat te pengaumberit sallallahu alaihi wasallam kushkish me çën e vëzernave mos me pas kum pengaumberit sallallahu edhe hoxha se kish pas hoxha allah kem mos me kum pengaumberit sallallahu na krerjen arrit në emër tatina na krerjt frymojna dhe mbavim me të vllajën emën tatina edhe kundër armikut jena të mboj në emër tatina se e kemi pris muhamedin sallallahu sallam na dhe ilmi jene kam suajna kanë drej për errsirave Andaj Allahu ju ka thën sirazun munira, i ka thën dritë e qartë, driti ka thën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj naqret jemi ritnë më Tatina. Edhe ai i cili është ndër me ti edhe atina ka hise tek saj ngritje që do ka vë përpara Allahu te baraka o teala. Andaj dietarët e selefit kanë qenë të sët, katon, dhalike, hadrate, për autorët e Zot e kanë respektuar kët mesele, ka thën wa min zalika ayu'adhima hadratah, ka thën për kësaj është kujtet prezant me madhrua. Kërëtë gëjbetë e huë e gëzabu leha Kërëtë dhe letëta refuzon gëjbetin kërët i bëhataj Apo nësësë ka mënësë i letë Qohët përë mejlisi Kërëtë bëhatë gëjbetë hoja Mosëtë të lëra Thu jo Jo me bëhë gëjbetë hoja E nësësë ki mënësë i mëndalë Qohësh përë ati mejlisi Duhetë me bëgjë Duhetë me bëhë dhoha për ta Sa të jetë gjawë Duhetë me Ka thënë dhe duhet me pas edhe kujdes për familin e ti. Duhet me pas kujdes edhe për familin e ti. Edhe për të afërmit e ti. Edhe për të afërmit e ti. Wa jetë ahe dhe ziarat e kabri. Dhe duhet mësme arru e vizitën e varrit. Mësme arru vizitën e varrit dhe mulut për ta. Dhe me dashtë ata mi arrespektu ja shokët e tina e kështë omerat. Kjo është edhebi i katërt me hoxën. Adabi Pais Lazar an yasbir ala jafwatin tasduru min shaykhihi aw su'i khuluqin wa la yasuddu dhalika am mulazamatihi wa husni aqidatihi wa yataawalu af'alahu allati yadhharu anna sawaba khilafahu ala ahsani ta'wil. Pais Allah Lazar që të baje durim pak nëse ka hojë vrasi në sellet. Ka thon apo ndonjë tërbije të mangat ka thënë dhe mos të pengojë e kjo mishku pas, nëse e ka akiden dhe besimin e pashët. Husni akidet i hi. Nëse ka akiden e pashët, e ka sunetin e pengamberi së sellem. Tash për nje, dy, tre, mangësi, nuk gjuhët. Njësa ajo e cilat e ka ofru shumë më e më mazat i shka, po do po, po me dalë tyje si penges për parën rrugës. Pra pengesat që janë të vogla, nuk lijen për shka kër rrugës të mirë. Rruga nëse është të quku duhet, nuk, nuk delë për një therë, për një therë, për një gjamë. Me thonë, a, po kësherë, kësherë këtu të shponë këtu. Shponë, po ajo të shka të qonë, është atje e mirë. Andaj djetarët kanë thanë se, kur është rruga me të rëndafila, njërzit nuk pysin kërë po shkojnë. Në kërë rruga është me të rëndafila nuk pysin, po me pasë gjemba, e o delë problemë. Neve nuk du Masa jonë dhe kandar jonë duhet me qenë A jemi duke shku qëtë i ku duhet Si t'jemi duke shku qëtë i ku duhet Atëherë pëngesat e vogla nuk duhet mi ba pënges për Me ndjek hodgjën dhe me largu ata Vajet e ewellu efalehu leti jadhëharu enë sëwabe Khilafuha ale ahsanit e uil Dhe nëse ka ndë një vejpër që duke ty në kunder tënë është e mira Ra është e ba një vejpër që thu ndrishi është ndrishi i dark, thotë i dar, taëvulha thot al ahsan tawil i ep interpretim se ajë ka mirë. Apo vesh ka bënë kë. Apo vesh ka bënë. Ai shloj pekk, el shoj pekk, nuk nei ti, ai nuk nei ti. Kë ki... kam apitur për jo, lëzer, kam pretur për pava. Nëse ti os, duhesh më mbrojt ndërën e ti dhe veprat që dukën prej porjas gabim, çka duhesh më thonë? është e konim të nëpretim e konim së sharim për musliman të shkërku Muhammed ibn Gjaafar re një për vetali radhi Allahu an ka thanë gjenja vabitan një arsije kërdo këtë një shka gabim pastaj di, pastaj derin 17 ka thanë nëse derin 17 si a gjenjë e ka një arsije unë se di se për bëhët vëlezër muhabet për një musliman për njëri dhe dhe vëqëm Nuk është po muhabet për një zullumtar dhe kriminal, po është po për një njerëz të devotshëm që duhet meja interpretuar mirë veprat. Wa yabda huwa an jafwati al-shaykh bil-ihtidar wat-taubati mimma waqa'a wal-istighfari wayansabu al-mujiba ilayhi wayaj'alu al-a'taba fihi alayhi thad kuptimin e gabuar ja prezanton vetes. Dhe bën istighfar nga mendimi i keq. Fa yastaghfirullah u bomdugo shtoma Allahu mfal. Ha? Edhe taubet e Zotit nga mendimet e kçija. Kjo vëllezër vetëm më vetëm çutimet harroj dikush feja. Ka sa u dharon feja, dhe taret aron feja. Allahu Jellaluhu e ka caktuar që kur ti marr këtë xhallar për tokës me u shkatrua kjo botë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allahu la inna Allahu la yantazi'u al-ilma intiza'a min sudur al-rijal. Allahu nuk e marr diem me shkol me për jo xhallardh. Walaakin bi qabd al-ulama. Ama Allah i merë rëgjallartë, i merë djetartë. Kur mos të Allah i Allah asni hoqë në tokë e banë kiametin? Ako ka e lithë, rëndi kësa i bote, me dje, me djetartë? Po, në momenti shka s'ka kur këmë, kiam, kiametit. Edhe në moninë lokale, ku s'ka hoqë, është ba kiametit. është ba, kiametit. Andaj kjo është prej e debi që ka duhet me pasë ndaj hoqës së tina, thot disa prej se lefit kanë thanë men lem jësbir ala dhullit ta'limi bakja umruhu fi imajat il gjahale kush nuk ban sabër me nënqmu vetën për në mësim dhe të mbetët gjithmon i mriti gjahil, wa men sabara alehi ala emruhu ila izi dunja u lë akhira, e kush ban durim në mësim, i kthejet ki në nështrim, në krenari në këtë botë dhe botën tjetër, ka thana Abdullah ibn Abbasit radhi Allahu anë dhe lëltu talibe fe azestu më të lube subhanallah Abdullah ibn Abbas djali ajës për nga mberi së sëllim qa dhët? dhe dhulil tu talibe shumë jam në në qmutë e lipdijen shumë jam në dijen. në qmutë e lipdijen a ka më në në qmutë e lipdijen a ka më në në qmutë e lipdijen a ka më në qmutë dhezër se minet hoqës të pragi shpijes pak më natanati me prit me dal ku dale ajë mës të të rëke që dherë A kama në nëshmim se me a hecë devën? Devën vlezër, të arabët, pse ka përmenë devën? Të arabët, devën e ka hecë robi. Se ajin devër rë, ati ullur. Robi, ishkon pas, para devës, që i nëse këndër një nevoj. Kështu abdullajt një abdasi ka shku, zedin një thebit. Thotë, mirë po, a e zesë të më thluve. Tash më kërkojnë muve. Ndikur, unë në nëshmojsh atë i lipë, vejnë të dijes, po tash po m'kërkojnë mua. Ta azezto, tash jam i kërkuar për njerëzve. Pra janë këto ligje të Zotit në kosmos, në univers, nuk ndryshojnë. Nënxhmohesh për të ngrit. Nënxhmohesh për të ngrit. Dietarët kanë thënë, as më shumë çka njeriu e bind vetë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, qohisen nga ajeti Zoti xhellaluhu, "Wa rafa'na laka dhikrak", do të ta kenë ngrit ti neve pozitën qatë shma shumë që ka ndjekë Muhammedin Salatu, zah, Allahu qëtina jet na ta këna ngritë ti pozitën tha shekhu lë islamu të imi e në me gjmull feta në vëllime në katër duke folë për, për plasit mes muhadithave dhe elu lbida atërët e cëtë kanë qenë për e bidatgjive filozofë dhe kanë morë me logika dhe kelam thotë bidatgjit shumë nervozohën me muhadithat Kto njeh se ka kan bos hadithin si Imam Bukhari, i U Turbidhi, Muslimi, Abu Dawudi, Taya al-Asi, Ahmedi. Por ball këtyre janë një klasë njerëz atë cilat quhen ehlurul kalam, mirë me filozofi. Çka ka thon Sokrati, çka ka thon Platon, çka ka thon Ibn Sina. Ha, kto janë filozofë, me ze. Kto mirë me këto çka ka thon. Qaira Favlale ka thon. Ço do ta hakajo? Sheksoni do të do një rahat. Po mirë po i kanë ndonjëherë shumë sfarmich si muhadithat. Edhe thot nervozohom pse njerzit ju shkojn past çat çum. Shehuhu Samedia vjen ndarjen. Thot nuk është që ato gjithmonë që llojën. Muhadithat janë gjithmonë që llojën. Mir po thot për shkak se kanë fjalën e pejgamberit sa me veti. A njerzit doin më ndjek Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo e Muhamedit njoqse ka. Njoqse ka. Andaj thot për shkak se gabos me veti, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem oj ngri lart dhe të barke, alla, ka ngrit Allah te barekehu te ala poziten ka than Muafa Ibnu Imran nje prej jënatave te selefit prej tabi tabeinve ka than methelul ladhi yakhdabu ala alami methelul ladhi yakhdabu ala asatinil jami kjo per ata te cilet thoin edhe ju flet vetvetja dhe ju hip chefi dhe vetpulçimi dhe bekenisja edhe doin me bohet apo hoçen me gëndhë nd Hoxhën, me bojkotues e duhet me me botërvie këta. Thot Muafa Ibnu Imran, thot shembulli i ati, ati, ati i cili është i dhënur me Hoxhën, është sikur shembulli i ati i cili është i dhënur me murrat e xhamisë. Shembulli ati i cili është i dhënur me Hoxhën, është sikur shembulli ati i cili është i dhënur me murrat e xhamisë. Ka thonë aq më shumë çka hidhrohet, çka shumë më than kryen. Më timin më bën shumë e krije, pse i lidhnum me ta. Çum çoj. Kush ata grija? Mu raja anata. Ale këto i kanë trajtuar këta njerëz ulemat. Shikoj goda se kush s'ka nejt nga ato xhallarëve. Çka bëhet me ta? Në shikata s'ka nejt nga ato xhallarra, çka bëhet me ta? Aç më shumë afër dijes, aç më shumë njerëzit nderojnë. Aç më shumë larg dijes, në larg hoxës, aç më shumë nuk nuk nuk kanë çështme të madhe njerëzit. Andaj në të kaluarën ka qenë shumë e madhe. Halifat pushtetarë janë i dhnuar, i kanë mshëllur xhalart, pse sa ka mësua fëmit të shtëpijës. Ka qenë ata njëri prej talebeve të Ibn Abbasit dhe ja ka thonë halifja, ja ka thonë fëmit e vet, ka thonë, ççeto mëso mi ama mu pak më vesh këto. Të ato vesh. E kupo disa njerëz se o gja, më nëshme mësukurana më më vetë, se kishtë do më po atje të gabu a gjë, a që do vetë mësëmi, që i ka thonë? A pa ja. Ka thonë, elën më janë në gjëmi, më nasë ti nuk dhvi me më mësue më fmitet të ku, që aprishim e simtarëve, ka thonë e ti nuk dhvi me më mësue të të shpja jote, të pushtet e jote, e ku më fmitet tu, ka thonë si dush, hajde që tu ku janë, kanë arkrejt, për ndryshe, r Jo ka kalëzur lajimin Gryëzvet të shpia Qaj ka thonë thon, Qaj ko ka khalife, jo ti Qaj ko ka khalife, jo ti Se khalife është ai cili I ngohëdhë fjala E jo ai cili Me, me zord lipët me Me ju dëgjuhë fjala Andaj Imam shafri i ju Transmeton se i është thonë Sufjan im në ujejnës Sufjan im në ujejnë është prej gradave të lartët të, të muhadithave, ka thonë, inë në ka u me jetu në ke min ektaril ardët. Ka thonë, shumë një rëzvim prej shumë shteteve dhe vendeve të tokës. Ka thonë, shku një rëzit me murë ilmë në për të gjitha vendet e tokës, të Sufjani. Ka thonë dhe ti, dë njërë nërvozohësh me ta, ju për të të të të nëve. Ju u sheku e një dhebu e jetë rëkuk. Ka thonë edhe pak si të vazhdo shëtu, kanë me të Kanë me të lënë, kanë me të praktisë. Fe kale, tha Sufjani. Pra, i kanë thanë hoxës, po vi njërzit për i qështë dënjaje. Ti nervozohësh. Ti nervozohësh. Shqe i Khalbanit, sa për ilustrim praktik të hoxalarve bashkohorë, kanë shku njërzit, edhe për hoxalarve tonë këto kanë shku, i kanë thanë, ndoj në amenojt me tije. Ka thanë, për 15 minuta planifikoni kejtë që ka kini bo planë por pas 15 minuta. Këre të pyetjet që ai keni prezantonin më shumë s'kam dhe kur u shbo 15 që ka thonë ukri. Shtash edhe 20 mi këtu më shom, sa da kapi mua. Mir po aty, çka libër që mposhun e ka bot sakta album, e ka bot sakta album, e ka bot nuk e, e ka bot dhaif album. Prand kjo është ajo çka i, i ka ndrit njerëzit e më lloj. Ç'ai ka thonë Sufiani? Kur i kanë thonë, kanë më të lan, kanë më të braktis, ka thonë Hum, humka idhen. Ata janë ahmaka. In tarakuma jen fa'uhum lisu i khulluki. Akan me lana ta që ka ju ban dobi, se unë e dë njarë nuk jam që ishtë duhet me se jo dhe. A dë njarë kërë unë e idrona, e nervëzona, e, e bërtas. Akan me lana që ka ju ban dobi. Cëla nështë ta e që ka ban dobi? Ajetet dhe hadithet. Aiko hadithet. Ti duhet për nga mbedi së sellëm. Mësë të dashtë këtë duhet pëngamberi së sëlle Për me mritë pëngamberi Do e mosë ki këtë ur Për me kalu të kaj Kjo është edhebi i pest Edhebi i gjash dhe zër është e njëshkura shejkha Ala të u kifihi Ala ma fihi fadiletun Wa ala të u bichihi Ala ma fihi në kisatan Thotë duhet me falenderu Hoxën Në zansi, gjëmat liju Kur Hoxha i thotë që të eki gabim Apo i thot që ta banë së është mirë. Pra ose e qërton nga një vej për e gabuar, apo e nëzit për një vej për të mirë. I thot banë së të takon me bo, është mirë me bo. E nëzit për punë të mirë, apo e ndalon nga nga dë një, nëksan lëk, mangësi, të gjithë njërzit, ka o mundësi me u qërtu në disa pikat e caktuara, ka thonë duhet me falenderuhe. Au, ala, keseli nja të rihi. Ka thot, apo kër është dëmb Mund do të jam i thon flej flej se mirë, vazhdo. Unë mund të çu. Apo përpara vëzër kanë ne të zgjerrat në Shkop. Në Shkop. O xellar po vole o xellar në Selvit. O xellar në Selvit, jo jo të sot. Dhe ti e shef vllazër, do ta marrim një zerrat për kët meselë, qesojt krizë bashkëkohore mjerimi i cilë ka kapluar xellarat e reja të të sheshritëve muslimanëve ku me ndjekjen e hapave të kulturave të huaja, rebelohën nëzanta dhe bohën njerës të cilët nuk ka herë për të të të të të të të tërë. Cila është e para për të të të të të të të të të tërë. Mohamed Khudbi ka përmend, të së per vlerë, nuk, nuk është kjo konkludimi imi, Mohamed Khudbi ka përmend, ka thonë shikoj i kulturat të huja që ka dojnë me banë. Zgudxonë më i bërtit nëzantësit, me i Këtë dënohët, këtë pasonë me gjopë. Dërsa të se lefi që që ka qenë, e kondër ta. Mirë, po ato janë botë mdojë dhe zërë. Madhje këta e këna ponë praktikë sotë, në gjendratët e tonë. Profesori cili ka posë drejtë me në bërtit, ka posë drejtë me në qërtuve, ka posë drejtë të gjithat të rejtë të ti ka posë në bineve. E shetë se ka dalë prej pre, pre ati profesori të qka. Kur frigohët profesori me bërtit, s'ka kajrë. Nuk delë kërgjohë. Andë në të kaluarë, kanë qenë, kështu që janë edukue. Andë e ka thonë, duhet të falen dërën, kur e qërton për të shka, apo e nëzit për një mesele, ka thonë, dhe nuk i thot se unë e mirë e kam. E dhe nuk i thot, unë e mirë e kam. Nëse kjo zakon, i ja, athërë të sët, nuk e në edukue me edukatët, se atë duhet mi pas. E shtata, do t'i nëmrojmë edhe në pak më do shpejti të shpej që arrim ti përfundojmë me këtë ligjrat. Ai thadë ka thënë el la yadkhula ala sheyhi fi ghayri al majlis al am illa bi istidhan. Ka thënë mos të hyje tek hoxha në majlisin e tij përveç majlisit të përgjithshëm pa leje. Cili është majlisi përgjithshëm? Është majlisi xhamisë. Po xhamia e ka hermetën e vet dhe kur kush zgjon kërkuin na më ndalua, atë nuk ka mundsi hoxha më thonë të ski në xhami. Kësë ki me një gjemja, kërë kë nuk ka mundësi, nga se pengamberi së sëllëm, për të në argumentu e me ata se pengamese në kërkujit nuk e ka ndalu e gjemija. Ka i njeri ka urinu e. Ka urinu. Mi përmesem nuk e ka ndalu e. Mirë po për të shpija e ti, ka posë rejku dhe të caktume. Adash me kërkuj leje, ka posë edep. Andaj, thotë, Hoxha, përveç me zlisit për gjithë shëm, kur rrinë të gjithë, gjemija, Ka dhan përveç këtu në të gjitha rastet kërkon kërkon leje. Ka idh, dhan wa ize wa ize adna wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asannuhum bid-dukhul was-salamu alayhi thumma yusallimu alayhi al-afdalu fel-afdal. Ka dhan se jep leje o jemeh. A tar i par i çka i tek aj let jet më i miri për të. Dhe let aj selam in më i vjetri për të. Nëse janë në grup Shkojnë të Hoxha Kuj du të midon për parësi Shikëllë e zërfar e depje Nëse shkojnë pes veta I qesin të parin Mëtë djetrin Mëtë Më ma, I cili ka dignitet dhe merit Dhe aj Fillon bisejtën me Hoxha Nga e kërgë argumentu këta Ka, argument ka thanë Qyshe kanë trajtu e pengamberi së sellem Sahabët Kër kanë shkuë sahabët Me cili njëri kanë hitë e pengamberi së sellem O bëbekër, hajde Omer Hajë shkuët e pengamberi s E kanë marrë njërin që ka qenë i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shkuar tek ai. E kanë lip, e kanë lip kategorinë e afërt që me shumë të më ndërmjetsua me, me shkutën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë kthea e ka thutë Allahu xhallahu ala adab. Ne ka zbitha jetë. Ajetë ka zbith Allahu xhallahu për trokitjen e derrës. Nëse trokitni trahar dhe nuk jauçelin kthehuni. A më mlanë na unë ditë? Ai më lanë. Ai më baci telefonin mua. Unë e di se mund maqil, maqil. Aloj, të ma çel, por s'u ma çel. Allah i ajete Gazbrit. Trokit në thrarr, edhe pastaj ktheahuni. Kjo është më e mirë për juve. A dikush tan ditë të derrati. Derës. Po s'po do me dalë vë. A nuk po do me dalë me dalë derë. A moj mrenëna unë di me ngallëzush tash apo shtu himrenë. Këtë nuk kanë dejpe. Po e banalizojnë, do të thotë citaton mirë, por për ta kuptuar se sa e rand ka qejnë në të kaluarën deri sa Zoti Gazbrit ajete so dialog jelle walak hasbi ayete perket mesela ka thanu vendhi an yedkhul ala sheyhi kamel alhayati mutatahara albadani walthiyabi nadhifahuma ba'da ma yahtaju ilayhi min akhdha dhufri wa sha'ri wa qat'i raihah kanihah la siyam in kan yaqsid majlis alilmi fa innahu majlis dhikri wa ihtima'in fi ibadahah ka thana kurthiyat hoxa vecha ndrish kurdomemsua ka than duot me imeteshat emira me tesha të pasta, me traditet, profetiket, e sa du të me realizu e si largimi qimeve, largimi i thojve, pastrimi i gojes, kretë këto, për çka, ka thonë nga se këtu, ka me voj i badet. Ka me voj i badet. Cila është i badetit? Ka me mësu elmi. Andaj, elmi nuk mësohet pa, qenë gjendja jo të e përstashme për, për kabul. E kështë me radhë, dhe ka përmendogja, shumë prej meselet të cilat, nëse detalizohem me ato, ndështë edhe shumica për të të revlenë për nëzansat e dijës të cilat janë afer hojgjës marit së elmit, mirë po nuk është problematikës si e ti përmedhme ato të përgjithshmet. Dhe, اذا تتا بري ادبه هو ان يجلس بين يدي شيخي جلسه الادب كما يجلس الصبي بين يدي المقري او متربئا بتواضع وخدو و سكون و خشوع و يصغي الى الشيخ ناظرا اليه ويقبل بكليهته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه الى اعاده الكلام مره ثانيه طشت قلت كانت قلت اولت para hoxes ullët djilë se të edep, me edep. Ajo, të ngajtë, ajo, ullët, që shikohje më ullë, aho më falë se kështë të tronë kryje, ullët që shikohje, bu ullët, ka thanë, ullët, si kur ullët i madhi para të madhi, i voglin para të madhi, që shu ullët thmio, para të madhi, au mu të rabbi anbi të vadoin ve khudua, ka thanë, dhe se ullët, ullët me, khudoo dathasi ulet me tesiu asukun wa khushuu la tathi dhe rehati por nuk ban zhur u yusghi ila shejhi nadhiran ilai dhe e dëgjon hoxhin me vëmendje dhe e kthyr e dëgjon me vëmendje dhe e kthyr u yakbilu bikuliyati alai dhe terchene ja kushton ati ne zot do me përfitu po kthe na fillimin ligjëratas nuk jemi të vol për të çejt po jemi të vol për dobin tonë Por njëri ju nuk merë. Andaj, pen nga me, Sallam, ja kam përcija, gjuhën. Diri se ka posë për të për të për të për të shabëve, ka thonë, tash, po ma merë me njënë, se qështu ka me thonë. E ka përcija dhe fjale që i të dhëtë, fjale pasë, fjale. Ka thonë dhe jipët, komplet, me tërqenjën e ti të kaj, mu te aqqilan le qauli hi, e përcepton mirë fjale në që ka po thotë, dhe nuk e detiran, Nuk i thëtë të thuje edhe njëherë. Anda i pengamberi së sellëm e ka pas për e tradites dhe vetis që mos t'i përsërit pisej datë. Nuk i a përsërit. Përveshën se ka mëzit përshemull, a e dini që ta? Ka dosh me në gjautë. Vëmenjen, pasaj, ja ka thonë ata që ka e ja ka thonë. Walla, i eltefitu min ghejri daruratin vë la jenduru ila jeminihi au shimalihi, au faukihi, au kuddamihi i ghejri haja ka thënë dhe nuk e lëviz kokën e ti djatëtas, majtas, posht, lart, pa, pa nevoj për nuk lëviz djatëtas, majtas, eksumerat pa, pa nevoj vë la si e ma inde bahtihi leh au inde kelamihi maa ka thënë veçanë në rishë, kër është të uboni studim kër është të uboni ligërat një dërsë nuk gëduhet me Kokën, apo kur është të folë me ta I folë hoqës edhe Shani të bojo, të tjeneve tjene Jo, i folë hoqës edhe këshirë hoqë Rëse ti, po do me mërë tash diqka Kjo është të ndobin tano dhe respektit Të hoqës Lë hoqës ka përmendit dhe shumë prej Edeve dhe cilat nuk ka mund si të gjitha Me i përmledh Enant të dhezër En juhtësi në khitabëhu më a shekhi Bi qadril imkan lima, nuselim, Wa la jakulu lehu lima Wa la n ka thonë dhe e nando prej edep e vështë që ku të fletë me ta me folë me, me edep sa tjetë e mundur sa tjetë e mundur dhe nuk i thotë ati e qysh e pse këta se pranojna kushta ka thonë ti këtë qësish prej uala ejnë e më udiuhu adhem i thonë ku e ki morë këta ku e ka kjo vendin jo fa in arada istifadathu talattafa fi alwusuli ila dhalik nasadama mor prej te ilm zbutat me ta dhe e mer dhe e nxjer ilmin wan ba'd alsalaf dadis apra salafit kan than man qala li sheikhihi lima lam yuflih abada kush i thot hoqës e pse ç'është kjo është e ka për çështën e koncionit e refuzimit jo pse kur do me dit argumente me mor vesh me mësua po pse me refuzim Pse qështua? Epse ka nga këtë qështua? Ka thonë, lem ju flih ebeda së nëson kurki. A i shka eban edhebë, epse a qështu bu? A i nuk mësën, asë njëherë. Andaj, kënësh për idej për qëka e ka përmen dhjetarë dhe ka përmen dhjetarë dhe shprej shumë detalizimit të kësaj mesele. Edhe dhjetë e ka thonë, idha semi a shejhë jëdhkuru hukmen, fi meseletin, au faidetin mustegrabeten, au jahki hikayeten, au jun va hua jahfadhu dharik as zga i leji i zga e mus, mustafidin lehu fil hali muta attishin i leji farihin bih ke ennehu lem jesma e dhjeta dhe me këta përfundojna ka dhanë kur ta dëgjoj e prejogjës një meselë një dispozit e një dëgjoj një meselët që ditëshme interesante apo dhe një poezit dhe ki këtë këto i di përmenqë Rej dëgjon diçka, që ka ki i di. Edi që, që e ka thonë, edi që atë poezi që e ka thonë. Po follëmi për poezijat e vjetre vlezër. Po poezijat në shtanevi nuk nabekur rrasi me edi që të të dhe thotë hoxja për poezive. Po follëmi për ato që e kanë dëgju poezija të vjetre, të mdoja dhe e ka dëgju, edhe e ka, e ka ditë për menç. Ka thonë, azga i leji, izga e mustefitin. E dëgjon me vëmendje, sikur është të përfitu së pari herë. Filhal, sikur është të ngutë tashtë, sefë të fillim, e ko ketë mesele. Edhepse, edhe, pse, edhe për menjë, i përmenësh, mu të atë të ishin i lejë, edhe e ka zonë vetën që një shumë jetër për këta. A këtë edhe? Ka thonë, shërbë, edhe shërbiju, edhe protë për le ulemavet të hadithit, ka thonë, vallahi, e ngoj për një djali tri talebe, një hadith si kur me e dëgju sefte a une e kumë dit para se me lindë nona këtë e dëgjoj për një talebes një hadith të pengamberi së sellem si kur po e dëgjoj fillim, ta shem dhe dërbu une e di këtë hadith para se me lindë nona dhe kush e ka transmitua vetëm e vetëm me ngrit që është që në hadithit dhe dëgjimi të derësit të cilët i cili flitët nejmën të Allahu të barë kjo të ara, feri hëmbihi dhe gëzohet që pengon kitë të lezët të e ditë po nëse se di të e ditë dhëtë mu kazu që i e je jetur i ki nevoj e fsef të pengon këtë mesele po mësë me ditë, dhëtë me kazu edhe ma shumë ke enne hulem jesma hun qatë ka thanë sikur mështë të kishtë dhe gjuhet asë njëherë të jam prej edheveve që i kam përmen djetarët e muslimanve të për me hoxhëm edhe pse detalet e këtyre ndoshta kishin merituar një zinxhir të veçantë mirbonai alusi me Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu na mson se te edukohemi me edukaten e Muhamedit sallallahu alei ve sellem alusi me Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu na mson te jemi ne edukaten e Abu Bekrit edukaten e Omerit تربية ne Uthmanit تربية ne Aliut e Abu Baid ibn al-Jarrahid radiyallahu anhum wa ardhahum alusi me Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu na dokon me Kur'an me sunneta peigamberit sallallahu alaihi wasallam tasbotoi natona sujtetona veshetetona zematetona trupin ton na shpirtin ton dhe lutim allahut جل وعلا qe allahut te bareka we taala na mundson qe te jetojme me iman me islam me ehsan alusi allah جل جلاله qe allahut te bareka we taala deyrina taqimin meta ta jeti knojsher me neve aku qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inne huwa al-ghafururrahim walhamdulillahirabbilalamin